Mm. Och äh, det är jag och Hanna som får börja idag För att jag känner att äh, kärleksveckan 2.0 har väntat på mig och, äh, Den har väntat på mig också Nu den har den väntat på alla Men jag bara känner att jag har drivit här med kärlek När kommer nummer två? Det är så mycket att prata om äh, Men så det ska bli skitgul tycker jag ja. Jag är också skittagad Hanna Och jag vet att vi kommer fortsätta prata om det här i andra poddar Det kommer bli en 3.0, en 4.0 Bara det här det här får mig att må så dåligt. Mm. <laughs> och vår podd handlar om- vad man ska göra mot all, all skit i livet- som man faktiskt mått dåligt över. Mm. Och ibland är det mindre liksom, djupa saker- och ibland är det liksom, långt ner i grottan. Det här är ändå på nivå- långt ner i grottan för mig. Eh, så det kommer bli många fler. Och vi riktar in oss lite på- en aspekt av kärlek varje gång. då Ja, mm. mm. det finns ju så himla mycket att prata om. Så mm. då gör vi hellre- Alltså delar upp det och tar lite i taget. Det mm. tar ibland. ordentligt. Ja. Så kommer vi att traggla igenom det här genom vår livstid. Mm. Precis. Sitter vi med i kärleksveckan 305.0 mm. till sist. Mm. När vi har skilsmässor och, och panikgrejer, otrohet i 40-årsåldern. Ja, exakt. Vi hade ju skämmiga veckan förra veckan. Ja. Mm. Det var kul. Det var kul. Det var faktiskt riktigt kul. Alltså jag har lite förträngt vad, vad vi säger i den Framförallt vad jag säger. Och så tänker jag att... Jag sa inte det om några saker. Fast nej, det handlade ju, vi kom ju fram till- att det var så här ägde. Mm, mm. Och då skäms du inte längre. Mm. Så att säga, sluta. Mm. Men vad har ni gjort då? Har ni gjort någon skämmigt- den här veckan? Men vi sa ju också att det inte är så att vi ska gå ut- och göra skämmiga saker. Nej, men är det något som jag tänkt på? Mm. Nej, typ inte. Har du det? Ja, typ. Något skämt som ja. händer det? Nej, men jag tänkte på det. Det var ju kul- för att jag hade en liten utgång här. Och det var två grejer under den kvällen som man sa- Den ena var bara rolig rolig skämgrej. Mm. Och den andra var så här: hur man, hur man känner sig bortgjord. Okay. Det här är lite mer djupare. det mm. okay. börjar med det lite mer roliga. Mm. Mm. Och det var att så här, jag, var på, jag var ute. Och sen så ser jag ett ansikte som jag känner igen i folkmassan. Och... Det är Andreas Karlsson, Frida. Din gamla ja, vän. Min gamla vän. Ja. I dålig juryn och Exfactor. Och han har inte du varit lite kär jo, i honom. Men det var något med honom ett tag. Jag vet inte vad det var. Jag tycker att han var lite så här cool och, och svår och mm. hard, hard typ. Så jag ser honom där och vi får så ögonkontakt och, och jag jag inte jag var väl lite, lite full så att jag bara tar mina händer här mot honom och bara tar tag i hans huvud med en hand på varje sida. Om hans skinder mm. Och bara kollar ut ögonen Och sen bara märker att det här är jättekonstigt, varför gör jag det här Så släpper jag långsiktigt hem och bara Simma därifrån typ Så du sa ingenting? Nej, jag tror inte att jag sa något Du gick fram, tog ruska han om huvudet Och gick därifrån Nej sa inte ruska, det var så här romantiskt typ Nu ska jag kyssa dig så nu tar jag dig på Nej, vad hade han för blick då? Han bara låg jättestort <laughs> Hallär. Han är typ 45 år Ja, jag vet ja, nej, Inte för att gamla killar någonsin har Stoppat dig det, det, det var bara en väldigt konstig impuls ja. Men det var roligt ja. Men lite så här pinsamt lite, det, så här, eftersom... haha, lite En historia att berätta mm. Roligt att göra no crazy mm. en andra grejen är då lite djupare Nu ska jag ta det lite fort Det var att jag har, eh, hade flirtat lite med en kille Som jag träffar ute Um, och sen ser jag att han står- och pratar med en tjej- som jag känner. Mm. Um, och har träffat utomlands- med det, jag mm. Och jag tänker så här, gud vad sjukt, det var ändå två år sedan som jag träffade henne. Jag måste gå fram och säga hej, vi hade ju ändå några utekvällar tillsammans- i Barcelona. Mm. Så jag går fram och så här. Och, och då är jag, står hon ju med killen som jag har flörtrat lite med. Mm. Så jag bara, men gud hej, känner du igen mig? Säger jag. hon bara, nej. Jag bara, eh, Alltså vi träffades med Alike och bara, Alike känner jag igen för sig? Nej, men jag känner inte igen alls. Alltså jag var totalt bortgjord. Som att jag hade gått fram dit och ville ha hans uppmärksamhet typ. och så Han hörde det här. Han hörde det här. Men Och hon bara totalt gjorde ner mig och var så här: nej gumman jag känner inte igen dig. Vem är du? Jag bara, jag det på Facebook. Hon bara, Va? Skämdes du då? Skämdes så jävla mycket. Mm, okay. Och nu känns, skäms jag fortfarande för jag bara, synd, då var alla chanser körda någonsin. Jag vill aldrig mer se någon av de där två personerna igen i hela mitt liv. <laughs> det, precis som Maliki sa, du, du får bara så här äga att du fan var modig fram till henne. För vet du, det är hon som ska skämmas, jävla pinsam, tjej som inte kommer mm. ihåg dig. Mm, jag vet. På riktigt. Också Och henne... också om hon inte gör det, då kan hon väl lossas? Alltså... Hade ja. jag gjort. För, för att vara snäll. Särskilt liksom. Ja. När du går fram och emot ja. bara Men, gud hej. Men gud, jag känner igen dig, men jag kommer inte ihåg från vart kan man säga då. Mm. Men, alltså, det här med. Han har kom ihåg att det är alltid. Man är alltid en skönare person. Om man är den som är öppen och går fram och. Mm. Förstår du? Och jag säger, men, gud hej på dig. Alltså, mm. kom du ihåg mig. Det var 150 år sedan. Än att vara så här. Nej, jag tycker inte gå fram till henne för att liksom hon mm. fram till mig först. Alltså, jag det, vet men det blev bara så jävla dumt också eftersom det kändes som att jag gjorde det för att fram. få typ så hans uppmärksamhet mm. Mm. Men Du vet ju att det inte var så. Nej. Så att, då mm. är det så här nej, fuck, ja. fuck him. Usch, usch. honom. Ja, nu släpper jag det. Låt mm. det gå. Ja, vad ja. fan, vi kommer garva åt det här mm. om Jag tycker det var för ett som gick fram till henne. Ja, tack. Mm. Ja, men vi har också fått lite roliga skämmiga historier Ja men Så jättekul. vi måste ju dra dem lite fort det jag, tycker det jag, är. jag tycker en var jättekul Jag skrattade jättehögt <skratt> <skratt> <skratt> Av en tjej som Det är roligt att jättemånga av de här handlar ju om Killar eh, Precis som det gjorde för oss tydligen uh. Förutom dig då för Han hann en bajs. Ja <laughs> ja ja ja ja. Nej, men en tjej hade sprungit. Hade, jag fattar inte varför jag tycker att det är så kul. Hon hon skred väldigt roligt. Hon hade sprungit till bussen. Hon, gick, hon var typ i skolålder, verkar mm -hmm. som. Hon hade sprungit till bussen från jumpa lektionen typ. Och sen så hade några killar i parallellklassen typ ropat på henne och bara: "Hallå!" Du tappade dina underkläder Då hade tappade tappat sina stringtrås På marken Och sprungit och hämta dem Men det roliga var ju sen att Hon sprang tillbaka och hämtade dem Och bara tack, sprang tillbaka Men missade bussen Så att de här killarna kom ju kapp här Och så fick de stelt stå med varandra på bussen Och sen sitta på bussen tillsammans. Ja alltså jag har ju ibland väldigt mycket saker i min väska. Mm. Alltså jag kan ha allt möjligt i min väska. Alltså typ så, här. Alltså, det, jag kan flyga så pinsamma saker. Nu snackar jag inte om så här tampunger. Mm. Utan bara så menstruationer. Ibland tros där. Alltså, ja. jag får så här, upp en trosa men jag tyckte också den var jättekul Med en tjej som hade så spannat in en äh, kille på ett hotell Det här tycker jag är så jävla pinsamt <laughs> eh, Och sen hade de sagt det till sin brorsa så här, Men gud han är lite snygg Och sen hade de tagit mod till sig att, så här, Två dagar senare typ, gå fram till honom eh, Nej, nej, nej Hon stod typ i eh, någon kö ja. Och han bara, hej Till henne. Hon, blev här, henne? hon blev så hon blev så helt röd i ansiktet och bara ju vad var sjukt och sikt hon till sin bror och bara, oh man gärna jag såg en eller han sa hej till mig han pratade med mig han bara ja oh, du eh... jag glömde att berätta en sak men jag jag sa till honom att du tyckte att han var snygg <laughs> det är också jättefint sånt så han stod där och var sådan en lilla kärn oh vi får var elakt ja. Av broschan. Nej. Oh, <laughs> det var en till också. Ah. Jätte <laughs> Bara för att hon hade varit på Hero City. <laughs> Hero City-typ så här som en Vad är det? Det som ska vara, försöka vara ett mål typ det, är en, det är som en ja, det finns där bowling och bio och, och en massa affärer Ja, och... det är typ som en galleria blandat mm. med en så spelhall, mm. bowling och bio, precis. ja, sa mm. det. Ja. <laughs> Bra att du säger, exakt samma sak hur <laughs> du säger. sant. Nej, men och jag, det är kul bara för att vi det är ju nära där vi bor, där vi växte mm. upp, så vi var ju det alltid när vi var väldigt små. Ja, det var vi, därför vi vet. <laughs> precis, det var därför jag tyckte det var roligt. På tal om att vi bor, kommer från orten Ja, Heron, Heron åkte mig till jag, jag, jag skäms inte för det Nej. Inte I alla fall, hon hade varit på Heron City Och, och så hade hon sett Johan Palm Nu Han som Han som idol, idol. Han som idol. Ja. Och då var hon ganska liten Och tyckte att han var det coolaste i, i världen Så då ville hon springa efter honom Hon hade liksom tagit sikta på honom Och han, hon stod här där inne Och så är det glasdörrar Då hade hon sett honom där ute Så man måste ha satt på grå. De har så hårt att de sprang rakt in i ett par glasdörrar. Åh, oh. oh, fan! Så såg han det. Jag vet de inte om han såg det, men de några vakter som tog mig komma fram till dem och bara, gud lever du?". Och hon hade så sprang rätt in i väggen för Joachim. Aja, aja. Oh, vad pit. Ja, ja, men alltså, det var verkligen kul att läsa era fina historier. Och, tack för det, honey. Så roligt mm. nu, nu sitter jag och ler Det är så kul Så kul att skatta på någon annans begåsnad so <laughs> Ska vi inte sätta igång kärlek 2.0 nu jo. jo Det kommer bli mycket att avhandla Jag kollar upp armarna mm, Var redo, nu kör vi Okej okay. Jag tycker inte att det är mer än rätt att vi bara snabbt blickar tillbaka och bara summerar vart vi slutade mm. i förra podden Kärleksveckan 1.0. Var vi var någonstans då. Och sen prata lite om hur, hur det ser ut idag, för det har ju ändå gått några månader sedan dess. Och ja. Även om jag är pretty much the same- så vet jag att i, i singellivet- så går det fort i hockey. Ja, uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. så vad, vad, vad slutade vi- någonstans förra, förra på den Ja, var slutade du, Hanna? Nej, men vi... Både du och jag slutade väl i att vi skulle- så här, lämna lite åt universum. Fast vi inte så universum. Men vi var lite så här... Vi tänker för mycket och vi ska känna mer. Mm. Vi ska inte lägga så stor. Det kommer när det kommer och det finns en tid för allting. Och... Uh, Vi får inte tänka så jävla mycket på det här. Mm. Meningen. Lite. Vi ja. mm. måste lämna det åt en annan kraft, typ. Det här med kärlek och, och det stora i livet. Liksom. Mm. Och att du, Aliki, skulle inte tänka så mycket Nej. utan känna. Mm. Mm. Precis. Um, jag måste ju då komma med den bittra sanningen, då som är så här. Det är skit svårt mm. att bara släppa. Och bara sluta överanalysera. Och sluta tänka 24-7 på en person som man inte ens känner. Alltså och, och det är jättesvårt att inte överanalysera ett sms. Eller inte obsessa över att man inte får ett sms. Eller att man inte får svar. Eller... Och um, det känns bara så här. Som att det här ger mig så dåliga känslor. Allt det här med killar och det här. Nej så. men jag, jag förstår det Alike och jag hör dig och jag har väl varit ser och är. Jag hör jag jag ser är dig, ser dig, känner dig, är du är din bästa vän. Jag ja det är du, så hur känner du inför det här? Nej men jag måste säga två saker. Att eh, det här med killar och dejting och att vara singel är svårt. För sådana tänkare som oss. För sådana som... Eh, Förlåt för alla, vad då tänker det som oss? Nej, men jag vet inte, men jag, jag får en känsla av att i och med att man tänker väldigt mycket och analyserar mm. allting och reflekterar över allting. Så är det väldigt svårt att vara en easy breezy single mm. som inte tar allt så himla seriöst. Mm. Allting för oss är väldigt seriöst, mm. även om det inte är en seriös fling. Nej. Men jag har ändå kommit lång bit på vägen känner jag. För att, eh, Hur var du när vi lämnade? Ja, men När vi lämnade... Alltså jag kommer inte knappt Nej. ihåg Vad fan, vad hade hänt? Okej, okay, men här. så här, Vart är du idag? Ja, ja. men idag så känner jag att eh, Att jag har haft lite liksom Jag har egentligen genomgått en kris i mitt liv Som inte har med kärlek att göra Och mm. då blir det ganska sekundärt liksom. Det är ju skönt på ett sätt ja. Samtidigt så är det ju då När en liten del i livet känns piss Så känns ju alla delar på skit Och då är det så, här, jag har inte ens en kille som gillar mig liksom. Mm men jag försöker att öva mig på att inte eh, värdera liksom, sms eller tänka för mycket på varför jag träffar honom bara ibland eller sådana saker. Mm. För tycker jag att det är kul för stunden så ska jag göra det liksom. Men jag tycker också att den här veckan måste vi verkligen prata djupt om det här nu. Nej, men en grej som jag tror har varit väldigt central i hela den här grejen och en väldigt stor anledning till ångesten- Det är ju det här med eh, att vi vet att allt det här har ett mål. Vi strävar ju efter någonting. Vi strävar ju efter vad du har, bra. din mm. lilla jävel. Mm. Det här med att faktiskt vara i, relation, i en relation. Ja, att man har någonting som man vet är... Är beständigt ja. och det är på riktigt och det är städat att du och jag är ihop vi, det är liksom städat att vi tycker om varandra du har liksom garantin på något sätt mm. och hela liksom vi är ju så himla eh, bli ihopfixerade på ett sätt att jag vet ju att det är ju därför jag eh, har väldigt mycket av den här ångesten för det är så här jag tänker hela tiden att om jag har en liten fling med någon då jag kan aldrig ta det för vad det är utan jag vet att Jag fokuserar så mycket mer på vad det här kan bli. Och inte vad det här ger mig för stunden- utan vad det kan ge mig mm. och vad det kan bli. Den här liksom väldigt luddiga situationen man vi typ är i- och Frida, du var ju också där- innan du blev ihop med Ludvig. Nej, jag skulle inte säga att jag var okay, det. Mm. Det är speciellt, det, mm. det är intressant- för mm. att vi måste diskutera det här. Mm. Absolut. Vad händer när man liksom träffar någon- om man typ hörs ganska mycket- men man är ständigt rädd och har ångest- för att så här, det är inte tillräckligt att vi bara träffas så är. Det här kan ju bli något mer. Ska vi definiera den här relationen? Mm. När ska jag ha snacket? Mm. Det finns ett sjukt bra ord som är att DTR- To Define the Relationship. Mm -hmm. mm. Nej, men vi tänkte att kärleksboden 2.0, vi ska fokusera på när man blir ihop. Vad är en settförhållande? Varför måste man bli ihop med någon? Och sen har vi en väldigt intressant infallsvinkel. För det var nämligen så att jag är ett stort fan av det vet du. Mm. Mm. Älskar du? Kan er. du säga varför? <laughs> nej, Nej nej nej. Jag menar varför älskar du det? Men jag älskar dem, bara. Du tycker att de är så, bäna, ja, de är så, så För de som inte vet, det är ett band. Ja. Eller? Ja. För de som inte vet. Uh, det, det vet, vet du. Uh, men, oj. Uh, alla men, vet, jag tror inte att alla vet, men jag, jag älskar jag är. dem uh. i alla fall. Um, det är ett band. Ett så här skojbandet. Uh, de gör roliga videos. Champagne. Uh. Exactly. Ja, lite Champagne slängt uh. på dem. Tre unga killar svenskar, som mm. gör så här låtar. Och de finns på Youtube. de får ligga jävligt mycket nu. Ja, precis. Jag tycker i alla fall om dem, de är roliga. Och de hade gjort en intervju med Modet på Allertans Om att de inte tror på förhållanden. Mm. Och det har jag, Likio och Frida diskuterat ganska mycket om det här med... Alltså varför ska man egentligen ens behöva säga att man är i ett förhållande om man nu är kära och bla bla bla bla. Vad är det för magiskt med det ordet? Mm. Varför har inte jag då förhållanden med de killarna som jag bara träffar en gång i veckan? Är inte det också ett slags förhållande? Alltså allt sånt. Mm. Att det finns någon slags magisk kring det här ordet. Att man blir pojkvän, flickvän för tillsammans förhållande. Mm. Så vi vill prata om förhållandet mm. idag. Mm. Vi sätter igång. Hanna, kan inte du berätta lite om när du träffade den här kvällskröden? Kill, nej, vad heter det? Kvällstidningskillen har vi ju väl döpt honom till. Ja, just det. Mm. Mm. Den gamla den gamla ratkan. Mm. Mm. Det som hände där, du var, ju, vi gick gymnasiet och det var ju typ första gången det var lite alltså väldigt seriöst min kille liksom, för dig. Och där någonstans så började hela den här diskussionen. Sen den gången så eh, diskuterar vi det här ibland för att vi har ganska delade åsikter kring vad man gör eh, när man har träffat någon en längre tid men känner sig osäker. Mm. Och, eh, och är så här: Ska jag säga något? Ska ja. jag inte säga något? Eh, för det var ju det som hände. Mm. Berätta vad som hände och vad som gjorde att ja. här... Nej, men Vi hade träffats väldigt länge. Alltså vi snackar fem, sex månader. Och eh, om någon frågade mig själv: Men vad mamma och pappa typ? Alltså, men är ni liksom tillsammans eller... Det är ganska svårt att våga säga någonting- eftersom man inte har fått det svart på vitt- att man är tillsammans. Mm. Men jag var så här... Ja, så jo... Eh, typ. Typ där var jag. Mm. Och ni var väldigt eh, pushande, i alla fall Frida- att vara så här, Hanna, du måste prata med honom om det här. Eh, du kan inte bara gå runt och... Alltså, vad är det ens? Du har ingen aning. Ni har inte pratat om det här. Du måste ställa krav på honom och vara så här, eh, Är vi tillsammans eller inte? Eller vad känner du för mig? Liksom? Nu har ni träffats otroligt länge, och jag var livrädd, Honey. Jag var livrädd för att jag visste någonstans att så här: Ta jag det här snacket, då finns det mer än 50 chans att han säger: Nej, vi är inte tillsammans, mm. och jag är inte kär i dig. Eh, För att då tänkte jag så här, Varför har inte vi pratat om det här redan när det har gått så otroligt lång tid? Mm. Det var, jag, var ju, jag hade ju det magkänslan på något mm. sätt. Att någonting inte var perfekt. Mm. När det enda var så att ni betedde ju som att ni var. tillsammans. Ja, ja, ja. ja. Så allt som fattades var ju det där magiska ordet. Mm. Eller hur? Ja, så nu efterhand så skulle jag säga så här, Nej, vi betedde oss inte som att vi var 100 procent tillsammans. Mm. Okej, okay, men, där och men det, för mig, jag trodde det. Mm. Alltså för mig var det tillräckligt om man säger så. Mm, även fast ni inte träffades varje dag. Nej, mm. nej, för mig var det så här- om vi säger att vi är samma så- kan det vara som det är nu. Liksom. Mm. Ja, mm. man, om man beter sig på det här sättet- så det är det klart att vi- vi är något. Vi har någonting. Ja. Liksom. Nej, men så det kom ju till den punkten då att- när det hade gått sju månader- eller vad det hade gått- att du bara, och nu, nu gör du det bara. Och... Eh, men det, du måste ju också såhär, mm. det var ju för att du mådde väldigt dåligt där. Ja, det. jag hade ju panik Alltså ja. för att du obsessade över det och kunde inte slappna av i. Om du hade varit fin med det så hade jag aldrig Nej. känt att det var nödvändigt men det var för att du var så osäker och, och mm. visste liksom inte på vilket ben du skulle stå. Nej, jag kunde bli väldigt ledsen när såhär, Vi inte hade hört på tre dagar och han mm. hade sagt att han skulle smsa mig men han hade inte gjort det och, och det hade varit lätt att veta så ja, men vi är i alla fall tillsammans han är bara konstig. När. Precis. Men så var det inte. Nej. Så att jag hade snacket. Jag tog snacket. Jag sa till honom: Vi måste prata. Mm. Och eh, så gjorde vi det. Och det var så här: Nej, alltså, då hörde ni det snacket så här: Jag kan inte bli tillsammans med mitt jobb. Typ. Jag det kan hade ingen... inte bli tillsammans för, för mitt jobb. Ja, på grund av mitt jobb mm. av Jag kan inte jobb. göra det, jag har ingen tid för det- jag kommer inte vara en bra pojkvän, bla bla bla. Han sa aldrig någonting om att han inte tyckte om Nej. mig- eller att han inte var kär i mig eller någonting. Utan det var bara så här, yttre omständigheter då, som mm. var så här- jag kan inte. Mm. Det var ju så här- han ville inte sätta en Label. etikett Nej. på det här. Han verkade vara väldigt fin med hur det var. Mm. Han verkade tycka om dig väldigt mycket- mm. eh, Och ville umgås med dig. Jag menar det var inte så att du någonsin. Tivade på vad han kände. Nej, Absolut inte. Inte nej, i början. Nej. Utan det var mer så här: varför har vi då inte bara sagt det här. Mm. Um, och där visade han då på typiska kill. Alltså, nu gillar jag inte att prata om kill, kill och tjej grejer. Jag tror ju verkligen inte att det är så här. Nej, alltså, att det är typiskt, men i våra mm. fall så har det varit typiskt kill. Mm. Och det är väl mm. också fördomen att um, uh, killar vill inte ha en relation. Och killar nöjer sig jättebra med att bara vara. Och att inte definiera någonting. Mm. Och de, de tycker att det känns bäst så. Mm. Så, så behöver vi inte alls vara för just att bara få en kille. Men vissa människor kan se det på det sättet. Medan andra kan se det på så. här nej jag måste veta. Mm. Och där var ju du då. Jag måste veta. Och han var så här: Jag tycker om dig men jag vill inte definiera någonting. Nej, jag... jag vill inte bestämma att vi är ihop. Nej. Precis så var det, och då var det så här, då tror inte jag Och det var båda, eller det var typ han då Och han ba, och då kanske vi inte ska träffas liksom det är inte schysst mot dig, och jag bara nej det är inte det nej. Och så slutades vi träffas liksom mm. den kvällen mm. Så då var ju snacket Det gick ju åt helvete mm. så man kan... det gjorde inte alltså... Nej men det här med snack, mm. alltså mm. om man nu tror på Det här med snack, det är ju det mm. vi måste prata om Och om man tror på det här med att Det här är ingenting riktigt för ens Vi säger det högt, och mm. förrän vi bestämmer att så här, och förrän jag vågar säga till dig att du, jag vill ha en relation med dig, mm. kan du tänka dig det. Och inte förrän då så är det här, då kan vi starta igång ja, där. Då börjar eh, festen. Då liksom. börjar festen, mm. och då kan mm. jag äntligen slappna av. Nej, det är ju det här vi måste komma bort från och mm. diskutera idag. Mm. Men kan vi inte berätta lite om vad du vet du tycker? Mm. För de har väl ja. då den typiska: då. Killbilden av det. Om man nu får säga så. Mm. Eller lite den bilden som den här killen hade dragit mm. mm. Att det är så här, varför ska vi. Varför måste vi säga att vi är tillsammans? Det vet du. Mm. Det, här, det här gänget då får då frågan så här. Ni tror inte på förhållanden. Ni tror inte på att säga: På att säga att vi är ett par nu, det är officiellt, vi är exklusiva, vi har bestämt, och vi säger det högt. För att. Kan ni hjälpa mig mm. här nu? För att, säger vi att vi har ett förhållande Då väljer vi ett ord som samhället har konstruerat Att man ska vara på ett visst sätt mm. Då ska man höra att varje dag Då ska man... Plötsligt ändå regler. Ja, helt plötsligt kan man inte bara hänga Ha kul och tycka om varandra Men helt plötsligt finns det en massa yttre krav mm. Och typ så här, vad är det för skillnad på Alltså jag liker så här säger de Fast nu tar jag lik mm. som exempel Vi är bästa kompisar Och vi skulle ju aldrig... Från en dag till en annan. Vad är vi är, vi? Bästa kompisar ja, är vi bästa kompisar eller inte? Typ. Mm. Och vad är det för skillnad på att vara bästa kompis? Det enda som skiljer är attraktion. Så vad skulle det egentligen vara för skillnad? Man kan väl bara hänga med det om man vill och mm. tycka om det. Och om man inte vill vara med någon annan, var inte det då. Men du behöver inte heller säga att det är ett speciellt förhållande för att alla saker är förhållanden. Typ så. Mm. Mm. Det är så här, skit i det vet du. Mm. Det här är ju mm. bara en vedertagen idé som vissa har mm. att så här, nej jag vill inte vara i en relation med någon och så, jag har ju träffat killar som, som har sagt det rakt upp i mitt ansikte att så här, mm. nej jag vill inte ha en relation nu äh, med någon uh, det är så här att jag typ jag liksom jobbar väldigt mycket ja. exakt ja. som man ja. jag jobbar väldigt mycket och så här, om nej alltså jag fokuserar på, fok på jobbet ja, jag fokuserar på jobbet och så här, jag vill inte bli ihop med någon bara för att bli ihop med någon Nej. Och där börjar det bli vettigt, tycker jag. Mm. Det finns vissa element till den här teorin mm. som jag tycker är vettiga. Och det är det här att så här. Men vi kan väl skriva under på de här. Alla tycker väl det? Ja, säger de nu. Att så här: Det är inte pälsosamt att leta efter att bli tillsammans med någon. Absolut inte. Nej. Mm. Då letar du inte efter en person, du letar efter en relation. Mm. Och det är, inte, det är inte rätt. Och, och kommer det från den, en känsla av det från dig- då kommer det aldrig bli bra. Nej, för att jag hörde en så jävla bra saknytts- och jag tänker på det hela tiden. att så här, När man går runt och letar efter en relation- att bli tillsammans med någon- då letar man ju efter någonting man inte har. Mm. Man går hela tiden runt och letar efter- att någonting ska fyllas hos en, ett hål. Medan en sund relation handlar om att två- helt så här lyckliga, komplita människor- finner varandra- Och kan njuta av att man är hel. Ja, men inte att man ska leta efter någonting som... Så här, Åh nej, jag behöver verkligen en relation för jag har så jobbigt liv. Typ. Mm. Och nej, men för att det man tappar bort i det här... Att det handlar inte om relationen, det handlar om personen. Mm. Och det handlar om kärleken. Eller de känslor man har för en person. Inte för konceptet att man har någon som man kan känna så inför, mm. förstår ni mm. och det är där jag tycker att det vet du då tar upp den andra aspekten Jaha. som också är så här, det kan vi alla skriva under på att så här, hur en kompisrelation blir till är så ultimat och man borde lägga mallen alltså det borde vara mallen för hur en relation ska, ska utvecklas men sen, det funkar nog inte i praktiken, men i teorin mm. när, du, när du lär känna en ny person, alltså en kompis Då bara njuter du i stunden av att vara med den. Mm. Du tycker att ni har kul. Liksom. Eh, det är inte så här sen när du går därifrån att du börjar få lite ångest över att shit ska jag höra av mig till Hanna. Eh, om jag sm sms Hanna Nej, fan, jag kan inte skriva så här. Eh, för jag vill bara så himla gärna att hon ska vara min. Eh. Ja, jag måste oh. bara stoppa det här vissa är Okej. kanske så här men, är så. men då då det är ju väldigt osunt. Ja det är osunt mm. absolut men, men jag tror att vissa visst kan jag, vara så här jag, jag, det jag, men, men alltså, det här är så jävla bra det här är så jävla bra. Men tänk på när du och jag träffades? Eller du vet men det var ju, då var vi sjukt. Ja. Va? Nej men fortsätt. Tänker man ditar en ny kompis. Ja. Då är det är så här, det finns inga krav. Det finns man skickar ingenting. iväg ett SMS och är så här, Vill du ta ett glas eller inte Alltså det är typ så Fast jag, jag, det är ju, okay. jag håller inte med För jag skulle tycka att det okay, var ångest okay. också okay, att, att, att, att få en ny kompis För att man vet inte Tycker du den här människan om mig Eller tycker att hon, hon bara Men jag vi nu Jag tycker inte det nej, jag tycker inte heller det Och jag tycker inte heller att det är så här Att jag känner att Relationen kan utvecklas Och att jag strävar efter att vi ska bli bästa vänner Mm. Är det så att man känner så här: Jag har ingen bästa vän, jag måste ut och skaffa en bästa vän Ja då kommer det bli precis likadant som när man känner Jag har ingen pojkvän, mm. jag vill ha en pojkvän mm. Men när det är eh, Som det ska vara mm. Vilket oh, som det ofta är När man lär känna en ny När liksom man går från Bekanta till att bli kompisar mm. Det tar sin naturligaste väg Det finns aldrig något krav på att Vi ska bli bästa kompisar En dag så kan jag bara säga väldigt högt att så här, jo, men hon är min bästa kompis. Jag vet inte mm. när det hände. Jag vet inte hur det gick till. Men det blev så. Mm. Och det var aldrig något vi behövde stita för varann. För vi visste vart vi hade varann. Och vi visste att vår relation var. Och vår relation var viktig- eh, Precis som den var. Det fanns aldrig någonting att sträva efter. Ja, det enda som utmanar den här teorin- det är ju det här med känslor- och att det, kan, det är det enda i den här relationen- som kan förändras. Mm. Liksom. Att för, alltså vänner- är ju som du brukar säga så här en trygg Frida brukar säga så här, det är mer en trygg liksom, kärlek som är väldigt stabil och rak och det går inte så mycket upp och ner i så här, oj vad jag älskar henne och sen bara, nej jag känner inte så starkt för henne just nu nej. det är mer så här, oj vad har du gjort henne nu är du dum i huvudet, alltså, det är mer saker man gör och det kan man ju vara för en kärleksperson också men med en liksom, kille eller med en kärleksrelation kan du ju vara upp och ner, passionerat så här, vad känner jag för honom alltså, gud vad jag är kär i honom Och de grejerna kan man ju inte styra. över. Så där är det svårt att vara så här: Vår relation bara är, den kommer alltid vara så här: bra, bra, bra. För det mm. vet man ju aldrig. Nej. Det finns och, ju den aspekten. Och det är därför det blir problematiskt. Mm. Det är därför det inte riktigt går. Men om man ändå har i bakhuvudet att så här, en kärleksrelation ska bara bli till för att jag verkligen tycker om personen. Mm. Och jag, jag längtar inte efter att. Personen och jag ska bli tillsammans utan jag längtar efter personen. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Så där, mm. det vet du, alltså jag vet också. Ja. <laughs> jag håller med. Heart, be living, no. Så där hade vi ett exempel då, Hanna, på när du försökte dita Ara. När det gick. Åt skogen. Mm. Ja, man kan ju välja att se det så. Mm. Sen Eller så här, det gick inte åt skogen för att du fick det du ville. Du fick veta vart ni ja, var. Ja, ja, ja, men ja. du fick inte det svar du ville Nej. ha. Och det är ju det som mm. gick åt skogen. Ja, och det var mer så här att du gjorde en aktiv grej här. I att du ville veta. Och försökte på att få en definition på, en, på den här relationen. Mm. Eh, I ett syfte för att jag vill bli ihop med dig ju. Men Frida, du har ju också blivit ihop med någon. Mm. Och också på ett sätt försökt definiera en relation, antar jag. Men det gick inte alls till på samma sätt. Nej. Och det är nog en stor anledning till att du liksom ändå har en annan eh, ett annat sätt att se på det här på. Mm. Vilket inte är så konstigt. Nej. Så liksom, hur gick det till när du och Ludvig blev ihop då? Alltså liksom... Kör. Ja, men jag tror att vi pratade lite grann om det här förra, förra podden. Eh, men det som hände var ju att Ludvig gick i min klass. Och jag kände att jag tycker om den här killen. Eh, men det var aldrig så att jag tänkte att Ludvig vill jag bli tillsammans med. Han ska bli min pojkvän. Nej men jag eh, sa till Ludvig att eh, jag tycker om dig. Med en gång. Um, och, uh, och då sa han så här... Ja, ah, men jag, jag tycker nog fan om dig också. Och då började vi liksom hänga. Mm. Vi, vi sågs hemma och vi, liksom, vi hördes och vi pratade med varandra. och Sen träffade vi varandra varje dag i skolan. Um, och sen var det ju framförallt så att så här, det var verkligen inte så att vi... Alltså det var ingen i vår klass som visste typ förutom ni. Alltså det var inte någonting som vi gjorde öppet utan vi gjorde det här lite i smyg. Och på riktigt så tog det alltså ni sa så här jo men ni är tillsammans och jag kommer ihåg att att du Aliki, var så arg typ och du bara men alltså sluta kan ni bara säga att ni är tillsammans nu och jag bara fast vi nej vi är inte tillsammans alltså så här för att jag hela tiden Kände att så här, okej, okay, vi borde prata är vi tillsammans eller inte. Men, men han och jag var ganska öppna med det. Så här. Mm. Jag vet inte, och jag sa också: Jag vet att du har varit ett långt, jättelångt förhållande, jag har varit ett jättelångt förhållande. Jag vet inte om du är redo att kasta dig in i ett förhållande. och Vi var så här, Men vi tar det som det kommer. Men hela tiden så visste jag: Han gillar mig, jag gillar honom. Och det var inte så här att jag träffade någon annan eller att han träffade någon annan. Det behövde vi inte ens prata om. För att jag tror att det som var så viktigt och unikt liksom, med just det fallet var att. Jag visste vart jag hade honom redan. Jag var inte osäker nej, på det. Och, och Ni var så nära hela tiden, tänker jag. Ja, men, vi, men alltså... Och jag tror att så här, man behöver inte vara med varandra dygnet runt- för att man ska känna sån känslomässig stabilitet- i att jag vet vart jag har en andra människan. Och på det sättet så tycker jag så här... Eh, då håller jag med, det vet du. Att så här... Det är klart att man inte behöver säga- är vi tillsammans nu eller inte? För att det är ju exakt samma sak om man... Är på samma plan Om man liksom, förstår ni Om man spelar samma regler alltså Om mm. man är där, båda två Och det var till och med så att så här, Vi sågs i ett halvår Innan vi sa, okej okay, men det du vad Vi är pojkvän och flickvän Så att det var också så här. Men vad var, var, hade var ni var säga det men Jo för att jag tror att Det blev också eh, Det blev också konstigt att Han var ju med mig på min födelsedag med hela min släkt. Han åkte till Öland till ett landställe mm. med min morfar. Och de bara, "Ha vem är du? Jag bara, är min kompis. Men vi sover tillsammans och vi pussar varandra. Och vi tycker om varandra. Alltså, men, men där kommer ju samhällets krav på vad folk vill sätta på, Precis. på er. Men, ja, men och, in. och då, och då mm. kände jag så här, om de vill säga att vi är tillsammans så får de göra det. Men vi var inte redo att säga det bara. Och till sist så kom det till den dagen när jag bara eh, tittade på honom och bara- men du, ska vi inte säga att vi är tillsammans då? Och han bara, jo. Och det var också för att jag kände att så här- det var så mysigt för då var han helt plötsligt min pojkvän- och jag var hans flickvän och nu kunde jag säga det. Att så här, det här är min pojkvän, precis som jag kan tänka mig- att när man gifter sig så kan man gå runt och säga att- det här är min man och man har en ring på sitt finger. Det blir mysigt, det blir liksom att man- eh, Att man bara visar sig för världen, och att man visar att jag är din och du är min. Och, och alltså ingenting förändrades från den stunden vi sa det. Alltså ingenting blev annorlunda. Det var exakt som det hade varit. Det var bara att vi kände för att säga orden. Och så där tror jag så här man kan vara jätteolika där. Men, men fortfarande så håller jag inte riktigt med om att så här. Vi bara hänger, jag vet inte riktigt hur det är. Alltså det är inte samma sak som att säga vi är inte i ett förhållande. För att man kan vara i ett förhållande inom citattecken utan, eller men att man känner en massa saker för andra, att man är kär i varandra och att man är exklusiv och att man har någonting. Men bara att man inte väljer att sätta den, den leiben på det. Och sen sist men inte minst så skulle jag också bara säga att så här, jag tycker att det kan bli en ganska i diskussion också i att så här du bestämmer ju vad ordet förhållande innebär för dig och varför säga det eller inte säga det jag tycker så vad fan säger det, jag bryr mig inte för att det om, om det får mitt och luddviks förhållande att så här, bli annorlunda på något sätt och att vi ska anpassa oss efter någon norm då är det klart att det inte är hälsosamt men vi bestämmer ju hur vårt förhållande ska se ut, och det är ju oundvikligt att vi har ett förhållande för vi har ju någon, någon relation till varandra, så att så här, Jag tycker att det är farligt att gå runt och känna en laddning inför det här ordet. Att det är så läskigt för att så här, det betyder ingenting. För att du kan vara precis lika mycket i ett förhållande utan att du säger det eller inte. Och då tycker jag så här, då kan man ju lika gärna säga det. Mm. Och så definierar man det, vad det betyder för dig och den du eh, delar det här med. Det är väl det som är så speciellt och konstigt. Att så här. folk, jag, jag kan verkligen skratta. När jag tänker efter nu, att folk är så här, ja men de här killarna man har träffat annars, som är så här, ja men jag vill inte vara i en relation. Man bara, grabben. vi är i en relation. Du har en relation med mig. Alltså, att vi träffas en gång i månaden, ja, det är en slags det är en, relation. en slags relation. Absolut. Absolut. Och det jag tycker är viktigt här, mm. det är att se på hur olika ni hanterade eh, situationen. Mm. Vilket var så här. Du Frida, du vågade vara ärlig. Mm. Du sa, jag väntade inte alls länge innan jag bara sa så här, jag tycker verkligen om dig. Medan du Hanna gick runt och kände dig osäker på- vad han tyckte om dig. För att du hade inte vågat vara ärlig med vad du tyckte om honom. I sex månader. Och det är väl där man ser den största skillnaden. Alltså det är väl där det som spelar roll. Och det som är viktigt att så här. varför kunde inte du- Varför vågade inte du vara öppen och säga vad du kände? Eller... Nej, alltså, det blir fel nu. För att det var okay, jag. Okay, Utan okay. Snarare så här. Jag var osäker på vad han vad det var för någonting. Det var inte mm. tillräckligt för mig. Jag kände inte att, att vi hade tillräckligt mycket. Så jag kunde inte bara vara avslappnad i vad det var. Nej, för nej. Att det var inte tillräckligt. Nej. Och det, mm. alltså, det är därför så här, du hade inte kunnat göra på mitt nej. sätt. För då hade ni två år senare varit kanske på samma ställe då. Och jag tror att den största faktorn handlar ju om att, så här, att det är så simpelt som att man måste tycka om varandra lika mycket. Ja. Och om man inte gör det, då, då är det klart att man obsessar, att man inte vet att man blir osäker. Mm. Men så fort man vet att Hanna tycker om mig lika mycket som jag tycker om dig, mm. vilket man ju ofta gör i kompisrelationer exempelvis. Då är det inget problem. Ja, och då är det verkligen vad det är och man kan njuta av mm. det. Och det är verkligen... Det är verkligen sant det du säger att det är så här, vi kan diskutera hur länge som helst. Och så här: ska man define the relationship? Mm. Ska man backa och bara vara så här: du, jag tycker som du, vi tar det lugnt, jag vill inte mm. säga någonting. Eller är det så lätt som att så här: om ni båda är rätt för varann då kommer inte det här vara något problem. Och då kommer snack eller inte snack spela någon roll Nej. för att så här: Då kommer snacket vara, ja absolut, ja. jag älskar dig. Mm. Och är det så här, ta man snack och det är fel så kommer det alltid bli ett nej. Mm. Precis. Och det kommer annars in ut i sanden på något sätt. Mm. Så, att, så det är ju verkligen så här, är det rätt så är det lätt. Mm. Tyvärr. Ja, ja, alltså så enkelt är det. <laughs> och man vill, man vill också inte heller snacka sig till ett förhållande. Alltså man vill inte vara så här- men hur kan vi inte prova? Kan vi inte göra så att två gånger i veckan? Mm. Då blir man ju rötkonell och konstig och det är inte så kärlek är. Mm. Kärlek är något som händer i stunden och någonting man känner inte något som man snackar sig till. Mm. Mm. Mm. Som om jag skulle köra en snack och bara... Men alltså, det är lugnt. Vi får, det är ditt jobb, det spelar ju roll. Mm. <laughs> Nej, men jag tror att de som har dåliga relationer till att... Så här, Nej för fan man kan inte ta snacket för att det är, då får killen panik eller tjejen panik och det blir ju aldrig bra. Det är de förmodligen som har ganska dålig erfarenhet mm, typ jag för mm. att ni faktiskt inte var på samma ställe. Nej. Ni kände inte eller ni var inte på samma känslomässiga nivå. Sen kanske han tyckte lika mycket om dig Hanna, men han ville inte samma sak mm. och då är det kört redan från början. Så att jag tycker så här, lägg ingen vikt i Ha snacket eller inte För att det kommer liksom återigen Det kommer alltid vara avgörande Eller spela någon roll Om du gjorde det eller inte, om du var en skön Och sket i det och bara hey, I go with the fucking flow Eller om du gjorde det Nej. För att så här, i grund och botten handlar det bara om att Ni måste tycka om varandra Och ni måste mm. vara på samma plan. Mm. Men sista innan vi lämnar det här med snacket just. Mm. Det är faktiskt någonting som jag känner starkt att jag skulle vilja ha gjort. Och som jag tänker så här, om ni någon nu ska ha snacket säger vi. Mm. För att ni känner att ni vill det. Så alltså, är det inte bättre att själv ta makten och vara så här. För jag var så här. Hallå, jag vill veta vad du känner. Vad är vi för något Jag gav frågan till honom så att han skulle kunna svara ja eller nej, och mm. han hade makten över hela situationen. Mm. Och på så sätt kunde såra mig otroligt mycket genom att säga nej. Om mm. man kommer dit redan och är så, här, jag vill säga till dig att jag känner. Vi hade inte gått igenom det här innan jag fridat, och du sa så. Här, Hanna säger vad du känner, bla bla bla. Men mm. det blir ju ona, det blir ju, det kommer ju så naturligt att man bara mm. Så jag vill bara veta vad du liksom mm, För man vill vara lite skön Om mm. man kommer dit redan innan och tänker så. Här, Jag kommer dit. Jag kommer säga så här. Jag tycker om dig. Jag känner att jag vill vara med dig. Om du inte vill vara med mig så vill inte jag vara med dig. Då kommer jag sluta träffa dig. Om man kommer dit redan innan Och har bestämt sig för att vad det är man vill med den här personen. Så att man är den själv som har makten över mm. situationen och är så här. Jag bara säga att jag pallar nästan lite så här: en dumpningssituation hellre än att så här. Hallå, snälla, kan du berätta för mig vad vi är för något? Mm. Utan mer så här. jag tänker så här: om du inte kan eh, säga att du gillar mig och att du tycker att jag är så himla bra och, och om du inte kan smsa mig fler än en gång i veckan som jag faktiskt vill då kommer jag skita i det här och så mm. säger vi hej då. Mm. Jag det är det ett här bättre är... slags snack, menar jag. Jag tror att det är det bästa vi har sagt hittills. För att det som man måste, måste, måste... Och det tycker jag så här, oavsett hur läskigt den är, du måste stå för vad du känner, och du måste ta det på allvar, och du måste våga känna och uttrycka det. Och då är det det bästa sättet att säga: Känner du att jag vill ha mer, eller jag vill ha mindre, då är det bara så här: Hej, dude, woman, jag känner så här. Eh, och, och vill inte du, och jag vill ha det så här. Om du inte vill det. Då vill jag nog faktiskt inte fortsätta det här. För då vill jag hitta någon annan som kan ge mig det. Exakt så. Mm. Och för att man måste, man måste stå upp för- och, och ta sina känslor på allvar- och inte vara rädd för att man är jobbig. Nej, inte vara den här lilla, lilla personen Nej. som är så här- Snälla säg att du är kär i mig, för jag är faktiskt lite kär i dig också. Så snälla säg det att bara mm. att det är okej okay, så att jag kan. Alltså, mm. Nej, bestäm vad du känner. Känner inte han det? skit i det då? Mm. Skit i det här. Och det, och, det är ju säkert skitjobbigt mm. för att är man den som är jättekär i någon som man känner kanske inte är lika kär tillbaka, då, då förstår jag att man kanske är lite blind. Att man bara mm. minsta lilla man får mm. är man nöjd med för att man är liksom. Men, men jag tror att någon dag förr eller senare, om man kanske har någon bra kompis som, som stöttar en så kommer man enough is enough. Och så kommer man vilja ta nästa steg. Och då tror jag att det här är det bästa sättet- att göra det på. Mm. Får jag bara tillägga då, mm. tycker jag- eh, att om man bestämmer sig för att- nej, det bästa för mig- är att vara helt ärlig- och säga att så här, jag vill ha det på det här sättet- för att jag tycker om dig så pass mycket. Om det inte är på det sättet- då, då, då, då tänker inte jag träffa dig längre. Ehm. Om man bestämmer sig för ett försök att define the relationship mm. då måste man ha bestämt sig att om han säger nej alltså jag har ju mycket med jobbet och såhär och jag jag tycker liksom det är bra som det är nu men jag tror inte att jag kan liksom vara din pojkvän just nu då måste man ha bestämt sig för att säger han det då Då klipper jag. Mm. Då träffas vi aldrig igen. För att om du sen mm. säger: Okej, okay, okay, du behöver inte ens säga det, utan du kan visa det i ett så här: Men jag träffar honom igen. Eh, då lär han se vad du verkligen kan gå med på. Och vad är du för, för slags det... svag person då? som mm. Du är hans eller hennes lilla marionettdocka. Mm. Det här är ju till alla som är i den situationen mm. när det är så här, Jag har en person här som jag tycker väldigt mycket om Och vi har träffats länge Och att så här. Nu känner jag att jag tycker om dig så pass mycket Att så här, det här är inte konst Om du tycker om mig också Då tycker inte du att det är något problem att jag säger det här um, Så Då känner jag så här, att Det här är helt perfekt För de som är i den situationen mm. Mm. Då bra, då har vi avklarat det jag. Mm. Snacket, inte snacket Vi har av, liksom, avhandlat allt som har med snacket att göra Mm Hanna och Liky. Ja. Jag skulle vilja ställa en fråga till er nu. Mm. Mm. Som jag har tänkt på idag. <laughs> Inte så mycket längre än så. Mm. Uh, vad skulle hända om ni raderade all historik? Om ni började om från noll här och nu när vi lägger på denna podd. I det menar jag att alla killar Som ni någonsin har träffat Finns inte längre Det finns ingen möjlighet att kontakta dem Det finns ingen möjlighet att Att, att det Kommer att bli någonting mer För att hade det, blivit, hade det blivit det Så hade det väl blivit det Att Alltså det här kanske låter jätteradikalt Det är bara en öppen fråga Det är inget förslag Jag bara så här, hur, hur känner ni inför det just du sitter och säger mm. Du försöker nu återkoppla till Att vi har sagt att så här. Jag har så mycket ångest. Mm. Och den ångesten är ju så här... För att det finns ju... Lösa tre, fyra trådar, trådar mm. som, som ger mig ångest. Mm. Ja, alltså jag menar, jag menar verkligen att så här, Det känns inte riktigt som att man kan gå vidare... Så länge ni har de här... Icke-relationerna som ligger och stör. Och jag tror att ni är ganska fin med... Hur det egentligen är med dem. Men, men det är också stressigt att säga, okej, okay, men vad då ska jag hitta någon. Så här, ändå, jag förstår att man vill flytta, man vill träffa folk, och man vill, man vill ha det roligt. Och, och, och då blir det så här, ja, ah, men det är jobbigt att hitta någon ny. Då kanske jag kör på någon jag redan har träffat. Men så här, ja, det kanske inte har lett någon vart där ändå. Sen så är jag helt för att. Känner man på riktigt att så här, Det är jättekul att träffa den här människan En gång i halvåret och han är fett skön Men jag känner absolut ingenting mer än så Då tycker jag så här: Absolut, men det får inte vara så Att det ligger och stör och påverkar Och gör att det blir så här. Förstår ni? Ångest ja, Jag är helt med dig och jag har varit där Många många gånger mm. att vara så här, Jag måste ta bort alla personer Som har varit en del av mitt kärleksliv För att ens kunna Öppna upp mig för nya grejer mm. Och jag har gjort det gång på gång ändå så här. Gång på gång. Men jag, okay, får jag modifiera din eh, fråga och mm. svara så här? Mm. Jag har en person som jag absolut ska göra som jag är nu. Mm. Den personen finns inte för mig längre. Alltså den måste bort. Jag tycker inte ens om personen. Mm. Alltså det är bara en vana som jag har. Mm. Den måste bort. Men sen, jag älskar det. Han ja. är bara en vana. Mm, det är så. <laughs> en mm. ovana. Ja, en dålig vana. Mm. Men så har jag en person då som jag ändå känner så här att... Nu började det om lite mm. för första gången. Och jag skulle vilja ge den till chans. Men det är liksom sista grejen. Händer ingenting nu på två veckor typ. Mm. Då brinner den bort också. Mm. Och sen är jag typ fri. Mm. Det är bara de två mm. just nu. Men det är bara lite dit jag vill mm. komma. Att det vore så skönt att ni... Få en nystart nu. Att man bara är bara fylld av energi. Och allt det är lätt. För att man har inget bagage. Och det man bara börjar om från början. Mm. Och vad som har hänt har hänt. Och det kommer aldrig att få, få, få mm. fortsätta påverka. Vad som kommer att hända. Och så att man inte heller fortsätter gå in i samma fällor. I att så här, man träffar en kille ute en gång. Man kanske träffas en gång till. Och sen... Så vill man smsa för att man vill träffa en gång till Men man gillar inte ens killen man, man kanske känner någon attraktion på något sätt Och så börjar man få ångest för att han inte svarar Och så är det plötsligt någonting Som det inte ens är Och en ångest som inte ens behöver finnas Nej, Frida satte precis eh, fingret på alla mina <skratt> relationer Det här <skratt> året <skratt> Oh, herregud. är du är så dum. Det är väl ja. sluta. Nej, men ja, det är faktiskt en otrolig lättnad att bara höra dig säga att det är en möjlighet. Mm. Sen vet jag att det är svårt. Jag har också sagt: Jag kommer aldrig prata med den här människan igen. Mm. Och sen så två, tre veckor känner jag så är sömmen tillbaka i samma mm. karusell igen. Men, och jag förstår syftet också. Syftet är att radera allt. För att känna att... Så här, jag kan träffa nästa person... Och jag kan göra det på... På ett bra sätt. Mm. Och jag behöver inte vara färgad... Av det som har hänt. Jag behöver inte tro att alla killar vill mig illa... Bara för att de tre senaste... Gjorde mig ledsen. Mm. Jag, liksom så. Men det enda jag ifrågasätter... Och det är återigen... Vi kommer tillbaka till det här med att... Jag är inte fin... Om inte den här relationen eller den här kontakten som jag har etablerat med någon mm. går vidare och blir någonting. Mm. Jag vill så gärna ha en relation. Mm. Att det spelar ingen roll vem det är. Jag vill men, bara ha en men, relation. Ja, men då undrar jag bara så här. Då är det här kommer att låta skit, tråkigt och jättejobbigt. Och vad man gör under tiden, det får vi diskutera. Men då är det väl egentligen så. Att det är inte funge, du träffar en kille som är så här: Fan Aliki, du är så jävla skön, när får jag träffa dig nästa gång? Det har aldrig ändå. Nej, men och, och vet du, Aliki, det kommer att hända. Men alltså, om det är det du vill, då får du inte sluta: funge, det är det du får. Alltså, för att om du går på de killarna som inte ger dig det. Alltså, för då blir det bara en massa ångest Och jag förstår att så här, ja, det kanske blir så att du får träffa 30 killar som, som, ja, Och så händer det också Det är 50% För du kan 50% måste du lämna killarna som inte ger dig det du vill ha Och 50% måste du ändra exakt ditt eget beteende Och vara så här. Eh, bjud mig på en dejit Istället för... Istället för Vad gör du, du kväll klockan halv två en lördag kväll Det kommer alltid bli exakt samma outcome Om man gör exakt samma grej Gud, ja. Men då känner jag så här: Då får vi, vill vi kanske bara acceptera och säga högt Att så här, det, är, det är kanske omöjligt Att inte känna att man vill ha en relation Ja mm. Eller jag tycker så här Det är omöjligt att inte känna att man vill träffa en människa Som tycker om en ja, det, mm. Och som man tycker om ja. Och det tycker inte jag Men det jag. är verkligen sant för om vi ska likna en relation Med en kompisrelation mm. så är ju där En kompisrelation startar också mm. Vi vill ju ha band Vi ja. vill ju ha utbyten Jag skulle inte kunna leva en sekund utan en till människa Nej Att liksom så att, där är ju, Man får väl kanske se det som Det finaste man har Relationer mm. Och nu har ju vi såhär trash talkat lite Att man ska, att man känner att man vill ha en relation Och jag vill ha en, jag vill ha en Partner, jag vill, ha, jag vill vara kär i någon när det säger att det är en drift mm. Det är ju en drift men också lite så här som Frida säger återigen det är ju faktiskt inte en relation ett förhållande du vill åt utan du vill låta så här du vill hitta en person som du är helt upp över öronen förälskad mm. som är, som tycker som avgudar dig mm. Mm. och det är inget fel på. Nej, det är inget, det är fel, är. På. Det är inget fel på. Det är inget fel på. Det. Och, och, eller så här bara någon som får dig må bra för att mm. alla som är, just nu får dig bara mot dåligt och då kan vi väl bara jag menar bara så här kan vi inte bara här och nu faktiskt dejta att så här Du mår inte bra av de här killarna. Och de kommer aldrig att ge dig det du vill ha. Och därför så kan vi väl bara släppa det. Vi gör så här. Du klipp förlåtelse killen. Jag klippar old guy. <skratt> Då lär vi ju högt. Högt. högt i podden. att mm. vi har inte släppt förlåtelse killen. Vi har inte släppt old guy. Mm. Ska vi skaka hand på- mm. Nej, men, jag... Nej, men Du sa ju nu att jag kan inte släppa alla mina trådar, för du har någon där som mm. du vill ta mm, upp igen. Mm. Jag tror att i och med klippa banden så är det också så här: fiska är en ny sjö. Alltså det är så här: ta för helvetet inte samma killar igen. Alltså samma typ av killar. Och, och, och som Hanna sa tidigare: var inte på samma sätt, heller, för då kommer man samla i mm. samma jävla utgåda banor igen. Mm. Mm. Okej, okay, ska vi avge löftet? Vi, vi har ju löftet. Jag, jag Jag blockerar nu no old guys nummer I mobilen oh Okej okay, då Jag blockerar Förlåt sig killens nummer mm. Bra Nu har vi pratat om Det här med snacket, förhållande Och vi kom fram till att så här, förhållande Det kommer när det kommer Eller snarare så här, det blir när det blir. Men låt mig prata. Ja, du, det, så här förhållande, det handlar om en person som du ska träffa mm. och som ska vara en supermatch. Och när du träffar den personen, då kommer det vara lätt och då kommer det vara rätt och då kommer du inte behöva Hett. Tänka, het, Lätt, och rätt och då kommer du kommer inte behöva tänka på om du ska ha något snack eller inte eller om oj nu har vi träffat i sju månader bla bla bla. Nej. Det kommer inte existera då. Men tills dess då Så måste jag lika få lite hjälp här. Och alla ni som är liksom de här singlarna som bara ni träffar folk, eller ni träffar inte folk, eller vad fan händer om man går runt och har ångest över de här jävla relationerna, som faktiskt är relationer hela tiden. Mm. Vi måste få ett bra förhållningssätt. Mm. Nummer ett var, vi raderar två gamla flammor som inte behöver ha en roll i vårt liv längre. Mm. För det kommer inte bli våra pojkvänner. Nej. Och vi får bra ångest över det och ens träffa dem ibland. Mm. Så de måste ju bort. Allt det här har vi kommit fram till. Mm -hmm. jag tycker det är skitbra. Mm. Okej, okay, men nu då? Mm. Hjälp oss. ja Hjälp oss nu då. För nu sa ju du helt plötsligt det här. att så här, Det kändes som att du bara plötsligt blev vår lärare. Mm. Och du var så här. Nu har jag bestämt mm. att ni ska radera er historik. Mm. Sätta på noll. Och nu börjar vi om. Mm. Och nu tänker jag så här. Jag och Hanna får väl vara... Eh, Lärjungar till Frida Jesus. Kan du lära oss? Oj, men alltså, jag. Nej, men jag tänker att. För, förlåt, mm. varför vi frågar Frida? För då kan man tänka så här: ah, Men Frida är ju aldrig singel, varför ska hon veta? Nej. jag tänker så här: Du har ett sunt förhållningssätt på hur du tycker att det ska vara. Mm. Och ett fräscht förhållningssätt. Och våret har inte funkat, obviously Nej. Nej. så snälla, kom med lite ny input. Alltså, jag skulle bara tycka det var väldigt spännande att ni nu verkligen får vara om i koncepts flygande reporter på stan. <laughs> Fram till att vi spelar in nästa kärlekspodd. Mm. Så att vi alltså, konkret kan göra en utvärdering. Okej, okay, nu sa vi så här. Hur är man en sund och lycklig singel då? Mm. Eh, så får vi utvärdera nästa podd. Lyckades vi? Ja. Och jag tycker, jag kan inte stå för alla punkter här. För att, Nej, men vi kan testa lite teorier. Vi kan, få, kan, komma, ja, teorier. Ja, vi kan mm. få komma fram till dem tillsammans. Mm. Mm. Men som Maliki sa så tycker jag så här. Jag tycker inte att det är något farligt att ha en, en vilja att träffa någon som tycker om en det tycker inte jag är farligt så det tycker jag så här, det bör man inte släppa om man lyckas ha lösa eh, liksom lite sådär flummiga relationer man vet inte, man ses kanske någon gång med en sms någon gång ibland och det på riktigt inte ger dig någon ångest eller några dåliga känslor eller ingenting utan det är bara på dina villkor och precis som du vill ha det Då kan det få vara så Men om, om, om det här på något sätt får det att man dåligt Släpp det och gå vidare och, och skit i det Tänk inte på det ännu mer Försök för i helvete inte ta upp det efter en månad alltså, Utan har du släppt det, så har du släppt det Och framförallt var man säkert är rädd för där är att här, Men det var, ju ändå, det var ju ändå lite kul Och det var ändå mysigt Att, att få en kram och, och Han, att få och han här, tyckte jag väl ändå, li, ändå om mig lite grann ja. Och då är det så här: Du kan gå ut genom din dörr Och hitta en ny Inom fem meters radar. Jag lovar. Så att så här, var inte rädd för vad du går miste om. För du går inte miste om någonting. Du går snarare miste om någonting om du är kvar. Mm. Precis. Verkligen. Våga gå vidare. Mm. Och våga prova nytt. Mm. Mm. Ja, men jag är helt helt med på att prova nytt. Mm. Där på, är vi ju nu. På Bli-reporter. Mm. Mm. Okay, mm. Det var ju det första felet mm. jag har gjort. Mm. Hanna, har också gjort det. Det andra felet vi har gjort, Hanna, är att vi har, lagt väldigt mycket, vi har fokat sjukt mycket på en person. Tala för dig själv. Ah, okay. mm. <laughs> Det är väl det jag har gjort. Hanna, okay, jag ska inspireras av dig för du är mycket bättre på det här än vad Multitasking. jag. Multitasking. Mm. Hanna har ju alltid två bollar i luften försöker ha Hörrni, man mår så mycket bättre när, inte all, när man inte har en hero när man inte har en idol när man inte har en, en gud. enda mm. gudperson han försvarar han inte bla, bla bla svarar inte första sms andra svarar inte andra mm. sms tredje helt plötsligt har man utvidgat sina chanser att någon svarar mm. Mm. om det är det som är viktigt ja. för dem för det är ju tydligen det mm. Um, verkligen håller det du med blir inte om så det? viktigt då när den ena inte svarar Om den andra svarar där. Inte alltså, alls om man, om man har tre istället för en <går> Det är ju liksom bara 33% av min ångest Som går åt ja. varje person Jag håller med där Så fan, kör tio alltså, åt gången Och då är det, då, alltså, säkert en kommer ju vara lite trevlig i alla fall Ja då kommer jag också börja med... väga upp dem mot varann Jättekul. Att det är så här, men vänta nu Han är ju faktiskt Inte alls lika såhär som de där två Så nu tar jag bort honom, då är det bara två kvar mm, Du kan precis. ta en tredje en ny och mm. han och, mm. Men eh, vad säger du Jesus? Jag säger att det här låter superbra Du tycker det? Ja, men mm. alltså återigen Går man in för att det är easy breezy så är det easy breezy Det är ingen ångest, överhuvudtaget Men det är väl då kommer man till det tredje felet Vi har gjort Och det är ju att Om man hittar de här människorna ja, men det är väldigt svårt att. Eh, eh, ja Vad då? Ge mig en ny plats plattform. Jag tycker så här: Absolut kan man. Det är klart att man ska ragga när man är ute. Men jag tycker så här: Om man lyckas hitta något annat tillfälle så kör mm. för i helvetet det mm. kör. För du har ingenting att förlora på det. Mm. För du har bara, alltså det är, det är bara lite ny input. Okej, så här kan det också gå till. Mm. Mm. Andra miljöer. Mm. mm. Lapp, återigen, jag säger mm. lapp Nej men jag har en flurt på JC wow. Honey, ah. mm. bästa går runt i butiker mm. jag letar gå, efter snygga butiks, Jag ska gå till Oskar Jakobsson Jupiter Gubbaffär affär. Eh, Carl, det är inte det är en affär. Nej, nej men Oskar Jakobsson Det är typ en av de bästa ah, killklänsaffärerna okay, okay, okay, okay. Skippa det där. Jag ska gå börja, mm. börja okay. gå i killaffärer Säg att du letar efter någonting till din lillebror Åh Gör det. Jag behöver få hjälp. Min lillebror jag behöver leta, leta någonting. Och så är du jättefluttig och så bara, mm. alltså, min lillebror han är så söt och bla bla bla bla. bla. Alltså man kan ju börja med H&M. Nej men jag gick in på, på JC idag och provade mm. ett par jeans. Och de är väldigt så här: hur var de? Passar de inte? Jag bara, gud de här, alltså tror du att de här, för jag frågade, tror du att de här, jag började det redan jag bara, tror du att de här är för små och för stora för mig? För att Jag har ah, jag jag provat dem förut, jag vet inte han bara, Men då börjar titta nej. på dig ja, jag Han bara nej, jag tror att de förstår för jag bara, Vad tror du att de förstår för dig? jag vet inte Och så provar de så var de förstör, jag bara, du hade rätt man var bara, Vill du att jag ska skriva upp ditt namn och nummer så kan jag ringa dig När de kommer in i rätt jag bara Ja det kan du få göra, fast vänta lite Blablabla, Så det var en lång diskussion ja. och det var så här, jag, bara, jag kommer in en annan dag och provar så kan vi diskutera det Så jag ska fan gå in dit man, man, alltså, Sätt på dig på skitsnygga jeans Och gå ut och bara Hur tycker du att de sitter <laughs> på mig Alltså bli min lumpastor <laughs> <laughs> Okej, så nya miljöer. Jag är helt med på det. Mm. För då går man utanför sitt mönster vi behöver ju bryta mönstret. Mm. Mm. Så vad är nästa mönster att bryta? Jag tänker att det handlar jättemycket om hur jag har känt att så här, jag kan inte ta något initiativ. Nej, eh. Men där måste du. Eh, du måste släppa det. Mm. Alltså, Aliki... Vad jag skulle vilja och Hanna är att när ni är ute, då går ni in i alter egot Aliki, alter egot Hanna. Ni får döpa det till vad ni vill. Men då är det så här, jag är en gudinna. Alltså, den kille som får mig är den lyckligaste killen på denna jord. Den, den kille som alltså, ens får sitta och prata med mig en kvart. Alltså, jag har så mycket att ge honom. Och han ska mm. vara så jävla glad över att få vara i min närvaro ens. Det är en jättebra grej. Och det kan man göra liksom i första steget med någon. Mm. Men tänk så här, eh, när man typ har smsat lite med någon Och sen vill man höra med den igen Och man vill väldigt gärna träffa den Då är det väldigt svårt att bara Jag är gudinna och nu smsar jag honom och alltså förstår du? För då blir det här. Varför skulle jag ens smsa honom om jag är gudinna? Han skulle smsa mig Men, Nej för att, alltså, nu är det så här Jag är en feministgudinna Och jag sitter inte och väntar på ah, att killen klarar av sig till mig Utan jag, jag klarar av saker och ting själv jag, och Vill jag höra av mig Så hör jag av mig Och vill svaren inte han då är det så här ja, oh, lille vän, du missade någonting stort här nu. Mm. Så, men vad då Hanna? Du berättade ju för mig, alltså förlåt men igår eller i föregår då får jag så här eh, SMS av Hanna att så det har trillat in typ 3-4 SMS mm. av 3-4 olika killar för att när du var ute och eh, tog Andreas Karlsson på kinden ah. den kvällen. Berätta vad du gjorde då för snacka om att ta uh, initiativ. Okay. Mm. Mm. Nej, men jag kände så här att mitt sätt har varit att typ eh, gå till fr fram till en kille vid halv tre på natten och sen gå hem med honom typ. Mm. Alltså, för att vara helt ärlig. Mm. Och också så här, jag har raggat på krogen uh. för kvällen. Mm. Och jag kände så här, ska jag ragga på krogen idag, då ska det fan vara någonting långvarigt och någonting som är roligt, för det är mm. inte kul längre. Nej. Och det var väldigt länge sedan som det här med ragga på krogen hände, jag bara säger mm. mm. mm. Så jag gick fram ja, Till kanske tre, ja men två olika killar i alla fall Och var så här: Hej gud vad kul här står du liksom Och jag gick runt själv också Och det var inte heller halv tre det Nej var nej, nej det här vid här... elva tiden Så jag var lite salongsy berusad mm. Och gick runt i en bar liksom. Jag gick runt själv och var så Men Gud du ser trevlig ut. vad står du här och, och, och tänker på typ, mm. Och var lite så här pratig och, och skrattig Jag kommer inte riktigt ihåg allt vad jag sa Men det slutade i alla fall med att jag bara Men du tar mitt nummer och så bjud mig på en dejt Och jag kommer inte svara om, om det inte är en dit. dejt. Ja, det var ja. bra. Och jag gjorde exakt samma sak till två personer. Och den ena SMSade på söndagen och bara Och det var ju kul att för det jag ska läsa vad det står det står så här. Hej, har tänkt lite på den kolhydratsfria middagen så jag till sagt att jag inte hade kollat det där. Eva säger som ska du vi i sell såla typiskt. Så ja. roligt. Ja, ja i ah, fall. Napp, napp. Ja, och sen bara tisdag morgon så jag in ett till och bara: "Hej Hanna, god morgon. <skratt> <skratt> <skratt> vad hände i lördag lördags? Hadru kul? när ska vi se det Alltså Men du alltså... hade liksom 100 utdelning av mm. vad du gav ja. ut. Så bra. Och du tog initiativet. Ja. ja. Bryt mönster. Vad tvärtom mm. Jag ska fortsätta med det. Jättebra. Och du ska börja jag med det ska Jag ska börja med det. Mm. Det kan du skriva upp. Mm. Om vi ska ta med oss någonting- från det här med att bli en lycklig singel nu- från mm. Fridas lilla skola. Hur skulle du sammanfatta det? Ge oss ett slagord som vi ska tänka på- varje gång vi känner oss eh, osäkra. Jag skulle nog bara säga att så här- våga- öppna upp dig och eh, etablera kontakt- och träffa så många människor som det går- tills det att du känner att så här, den här killen eller tjejen- var asskön. Och det verkar som att så här, vi, vi delade någonting här. Jag tyckte han eller hon var rolig- och, och jag kände att jag fick samma sak tillbaka. För att då kan du skita i alla de där andra- som inte ger dig någonting- och som aldrig kommer att ta er vidare på något sätt. du kommer, du kommer aldrig få ut någonting av det. Och jag ingriper och säga om man känner att det här är lite så här, för jag kan tänka att man bara åh oh herre gud nu kollar alla på mig och tänker att jag är desperat, jag är en mm. hora, bla bla bla. Då vill jag bara säga så här, jag tänker så här då. Nej jag vill bara lära känna så många som möjligt- och jag är en så skön och bra person- så jag vill bara lära känna många- och träffa många olika typer av människor. Mm. Och det oh. finns inget desperat- eller horigt i det- Det är det de måste komma ihåg Nej, vi, vi säger... Ingen skulle någonsin säga det om vänner Och det här Nej. är exakt samma sak mm. som vänner Nej men det är livet, förlåt men man mm. måste ju få testa För att veta, hur mm. ska man annars veta Nej. Och, och, och så kommer det att vara hela livet Och singellivet måste vara kul Annars kan mm. vi lika gärna skita i singellivet Ja, och liksom... <laughs> annars kan <laughs> man, man göra det Ja men då blir man nunna Och ja. det, det, mm. så är det Och så här, allvarhet Eller vad säger man, all, allvaret Allvaret i det här som, som jag har Som har bakom allt det här i typ ett års tid nu. Mm. Det släpper jag nu. En gång för alla. Det finns inget allvarligt i någonting. Nej. Nej! För när det uppenbarar sig att det är allvarligt, då är det det. Och då kommer det... Då kommer det bli en riktig nej men, och, kärleksfest. Nej men, och då kommer det igen, hörni vara jättelätt. Mm. För att det är rätt. Mm. Mm. Jag har ett löfte till dig och mig. Mm. Jag ska ha lika mycket ångest för killar och sms- Och interaktioner med killar som jag har med vänner, det vill säga noll. Aha, just det. Mm. Mm. Jätte, jättebra. Ja, och den här fina, fina jämförelsen med, med kärleksrelationer, med, som med vänskapsrelationer. Mm. Det tycker jag det tycker jag är fint alltså. Mm. Och viktigt. Och nu känner jag att jag har så mycket energi. Mm. Och så mycket jag vill ut och testa nu. Ut på Tinder-alike och börja. Mm, ja. <laughs> ja. mina två flygande reporter. Mm. Det ska bli så spännande med en rapport. Det känns bra att jag har ett uppdrag nu. Mm, mm. Singelvärlden. Ett ganska långvarigt uppdrag. Mm. Och nästa gång det är kärlekspodd, vecka, mm. 3.0. Då kommer vi att diskutera här på ett annat sätt. Mm. Men då ska det ha hänt grejer i verkstaden. ja. Mm. Och Frida, jag är jätteglad att du, att du bidrog så pass mycket. Ja men med en sån sund inställning. Och visst, vi ville väl prata mer om förhållandet kanske med det, mellan dig och Ludvig och bla bla bla. Men det kommer. Det blir en annan podd. Förhoppningsvis är vi, är vi fortfarande tillsammans. Och, nästa. Förhoppningsvis så um, är det jag lika nu som är i en kris. Och då får väl du bara bidra med bra input. Och nästa Nej, gång ja. kanske det är du som är i en kris och då får vi bidra med... Eh, ja, alltså mm. Jag tycker jag blir för lovprisad därför att jag bara säger saker med det är ni som ska göra jobbet inte ja, för dig <laughs> Jag vet mm. eh, men, men jag tycker också att det vore jättekul om ni, eh, Det här blir ju liksom ingen direkt konkret vecka Det kanske är i veckan att man bara eh, Bara bestämmer sig för att Ja, jag ger mig ut på samma uppdrag själv mm. Och så kan man ni mejla Och höra av till oss med lite updates så ja, gå för er. Hörni, alla ni otroligt fantastiska tjejer som fortfarande mejlar mig om dåliga kärleksrelationer och eh, dumpningar eftersom jag är expert på mm. sånt. Jag älskar er och eh, fortsätt med det, men jag kan också ge er singelpepp nu. Mm. Vi kan väl bli liksom en, en singelcirkel liksom. Gud vad taggad är nu. Yeah! Grab some here I come. <laughs> <laughs> Okej unni, vi, vi hörs nästa vecka och det tills dess så eh, älskar kärleken bara. Mm, mm. Kör. Puss en Puss.